Pe când îți ei, Isus a adormit. Pe lac s-a stânit un așa vârtej de vânt că se umplea corabia cu apă și era o împrimeștie. Au venit la el, l-au deșteptat și au zis, Învățătorule, învățătorule, perim! Isus a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate, care s-au potolit și s-a făcut liniște. Apoi a zis ucenicilor săi, unde vă este credința? Plin de spaima și de mirare, ei au zis unii către alții Cine este acesta de poruncește chiar și vânturilor și apei, și la scurtă? Au venit cu Corabia în ținutul Ghergesenilor, care este în dreptul Galilei. Când a ieșit Iisus la țărm? l-a întâmpinat un om din cetate stăpânit de mai mulți dragi.